Jó estét kívánok! Ez itt a belső közlés, a rádió irodalmi műsora. A mikrofonnál Szegő János. Most, mielőtt még bemutatom ma esti vendégünket, engedjék meg, hogy röviden beszéljek vörös Marti Mihály kései nagy verseiről. Ez ugye új rovatunk, amit idén indítottunk. Lekivált három monumentális darabról. Ez az emberek, az előszó és a vén cigány. Elménben, és ha megengedhető ennyi pátasz a lelkemben, ez a három mű, az amúgy tekintélyes életműről, külön röppályán kering az időtlen űrben. Akármikor olvasom ezeket, az az érzésem, hogy bármikor íródhattak volna. Közben nyilván fontosak a keletkezési körülmények, a kontextus, lényeges maga a korszak, amelyre, amelyre ilyen keserűen tekint a költő, de ha olvasom, vagy magamban mormolom ezeket a sorokat, mégis azt érzem, ezek az univerzális, általános, egyetemes vész, a permanens apokalipszis, apokalipszis verszimfóniai, prométeuszi, emberfeletti, emberén túli teljesítmények éppen az emberiről, a nagyon is emberiről. Ebből a perspektívából Beethoven nagy nagyműveivel rokoníthatóak, leginkább az utolsó vonós négyesekkel, ahol a tartalom annyira szétveszíti a formát, hogy új alakzatokba kell rendeződnie. Rendeződnie. Irodalmárként tisztán vagyok azzal, hogy az ilyesfajta szuperlatívuszokkal, kultikus szólamokkal csinyán kell bánni, mert éppen olvashatatlanná, megközelíthetetlené teszik a műalkotást. A nagy nemzeti költő vörös Márt ideáját zárójelbe is teszem. A maga korábban fontos politikai üzenettel bíró szózat felszólítását, itt élned, halnod kell, örökérvényű imperatívuszként súlykolni, hazugnak, álságosnak és színikusnak is tartom, különösen 20. századi közös történelmünk után. És ha már itt tartunk, nehezen tudom szeretni Radnóti Miklós ikonikus versét is, a nem tudhatom, ott. Nyilván nem tudta a szövetségesek kötelékébe hazánk felett repülő pilóta, hogy Kápolnásnyéken, Pesten, Baracskán és Csépen is lakott Vörös Marti vihály. De vissza a három kései nagy vershez. Az az ezek közül az emberek született a legkorábban 1846-ban, az előszó már világos cezúrája után irodott 1850 és 1851 fordulóján, a Vincigány pedig Vörös Marti utolsó verseként van nyilván tartva 1854-ből. is ismerjük ezeket a verseket, ezért nem is térek királyuk külön-külön, csak az előszóra. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég, zöldág virított a föld ormain, munkában élt az ember, mint a hangya, küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt, és a béka izat homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvött, melyért fáradott, ünnepre fordult a természet, ami szép és eres volt benne, megjelent. Öröm és reményt öreszkedett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, melyettel a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Idáig idézném, és a vers néhány motivuma meglehetősen, sőt már-már kísértetésen hasonlít a 20 évvel korábban készült Csongor és Tüntéből az Émonológiára, amely így indul. Sötét és semmi voltak én valék, kietlen csendes lény nem lakta éj, és a világot szültem gyermekül, mindenható sugárral a világ fölkelt ölemből, megrázkódhatá a semmiségnek pusztaságait, és ezer fejekkel a nagy szörnyeteg a mind előállt holt és csillagok, a menny lőnek bujdosok, kimérhetetlen léghatárokon, megszűnt a régi alvó nyugalom, a test megindult, tett az új erő, és tettekkel és mozgással gazdagon, megnépesült a és idő, Föld és tenger küzve osztozának, az eltolt légnek ősi birtokán. A motivumok és metaforák mellett a szöveg szintaxisa és ritmusa, a mondatszerkesztés retorikája is párhuzamos az előszó dikciójával. Nézzük csak az előszó kvázi optimista záratát. Majd eljön a hajfodrász a tavasz, és az agg földtán vendéghajat veszent, virágok bársanyába öltözik üvegszemén vagy fölengedent. És olvassuk hozzá az émonológiát és mint egy mennyasszony szépen és vidáman virágruhával öltözött a föld. Hogy mit akarok ezzel mondani? Azt magam se nagyon tudom. Talán annak a sejtésnek adott hangot, hogy Vörösmartiban ezek az ősképek eredenden ott voltak, és a közeg vagy a világállapot határozta meg, hogy az, a zenei példánál maradva, durban vagy molban szólaljon-e meg. És még annyit, hogy vegyünk példát a kisföld alattiról. Az egyes metró kétszer is találkozik Vörösmartival, mint térrel és mint utcával is. A Klubradió zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál tehát Szegő Jánost hallják, és az előbb hallott, idén indultott újrovatunk mellett, viszont már egy jó ítizede megszokhatták, hogy ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki fölolvasza saját szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Köszöntöm Görcsi Péter írót, aki most telefonon van velünk egyenesen Norvégiából. Halló Péter, szervusz hallasz! Szerbusz igen. Köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és a rendelkezésünkre állsz. Mivel a 29-esre című regényednek, amelyből hamarosan egy részletet is fel fogsz olvasni, nagyon fontos motivum a tér és a topográfia. Kérlek, áruld el nekünk, hogy hol vagy most Oszlón belül, mit látsz az ablakon, ha kinézel? Hát én Oszlónak a az agglomerációjában lakom a feleségemmel és a nyolc hónapos kislányommal, és ha kinézek az ablakon, akkor jó sok havat látok most oh. a szomszéd a szomszédblokkokon kívül. Régóta laktok ebben a lakásban, vagy mostanában költöztetek oda? Két és fél éve uh -huh. lakunk itt. Előtte öt, öt évet laktunk Oszló belvárosában. Nagyon más a, a, a, a belváros lakomásban. meg ez az aglomeráció így hangulatilag? Ó, igen, nagyon más. Hát ez egy nyüzsgő, eléggé nyisgő belváros most ez egy kicsit nyugisabb hely, ahol vagyunk. És mennyire van már benned a városrendszere, az, hogy mi merre, hogyan van? Tehát mennyire vagy becsukott szemmel most már Oszlóban? Eléggé, hát 2017 óta lakunk itt Oszlóban, és a, hát most már így az agglomerációban hmm. ez még mindig Oszló. Igazából 20 kilométerre lakunk a, a belvárostól, úgyhogy ez egy ilyen 12 perc vonattal, Ismerem a belvárost, ismerem, ismerem a különbségeket nyugat és kelet között oszlóban a különböző városrészeket, hogy mi a Jellegzetessége, szóval hát ugye elég jól ismerem a várost, mondhatni. Annak mi lehet az oka? Tudom, hogy nem urbanista vagy, hanem egyébként színházt, uh, tudós eredendő, amellett, hogy szép író, de hogy minden városban ez a kelet-nyugat vagy észak-dél dihotomia megteremti a maga ellentéteit. Tehát, hogy az országok meg a kontinensek között is vannak ezek a hatalmas ellenmozgások, egy-egy városon belül is ez mindenhol, mintha jelen lenne. Ennek valami szociális oka lehet, vagy eredetben így működik az ember. Nem tudom ennek mi az oka, de én ezeket nagyon szeretem megfigyelni. Tehát hát ez valahol nyugat-kelet, valahol észak-dél, ugye városon belül vagy országon belül, ez, ezek változóak, de, de vannak ilyen, ilyen különbségek. Nem tudom, hogy ezek miért alakulnak ki. Hát én is voltam Bostonban, de legalább tíz filmet tudnék mondani neked, mivel dél-bostoni az azt jelenti, hogy egy nagyon mérőjövő, alulról érkező valaki, és rengeteg ilyen példát tudnánk nyilván mondani. Hát főleg, ha valaki én is egy városban, akkor még jobban ismeri ezeket. Bocsáss meg, hogy az szabadba vágtam. Nem, nem, jól látod, tehát ez is, ez Oszlóban nyugat és kelet, uh -huh. Hát ez, ez valahol Budapesten is nyugat és kelet, hogyha jól tudom, Buda és Pest. Igen, az, igen. És megvan ez a különbség. Igen, úgy Londonban is éltél, úgyhogy lehet, hogy ott, ott is látod talán ezeket a különböző dimenziókat. Ott nem éltem, de, de jártam ott, voltam ott uh -huh. két hónapot, kétszer-két hónapot ösztöndíja a 2013-ban és 2014-ben, és akkor, akkor volt időm megfigyelni, megolvasgatni ezekről, meg ott beszélgetni emberekkel ezekről a különbségekről. Ott nem tudom egyébként, hogy földrajzilag mennyire oszlik meg ez a ott, ott mennyire van észak-dél vagy nyugat-kelet, de vagy ott is vannak ugye viszonylag tehetősebb részei a városnak, meg kevésbé tehetősebb részei, tehát hogy ahol nyilván az ingatlan árak magasabbak, meg alacsonyabbak, és akkor ehhez képest választják, választják meg a, a városban lakók a a Megütött a filmet, hogy korregáltál, hogy a kétszer-két hónap az nem élés, hanem lakás vagy tartózkodás. Ha innen nézzük, akkor mit jelent most neked az otthon fogalma? Mennyire értelmezik át egymást a különböző otthonok, ahol eddig az életedben mondjuk otthon lehettél? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Hát az otthon az egy... Az egy, az egy, az egy kérdés, hogy viszony fogalom, vagy egy stabil fogalom, vagy egy abszolút fogalom -e egyáltalán? Nem szerintem ez egy állandóan változó, inkább összetett uh, fogalom, uh -huh. nem csupán egy fizikai hely, hanem egy érzés, egy atmoszféra, egy, uh, egy belső állapot, nekem, nekem legalábbis. De ez a le, na, most nyilván fizikai, hogyha fizikai helyről Jö. beszélünk, akkor az ott lehet egy lakás, egy város, egy ország, uh, de lehet egy ember is, egy közösség, vagy akár egy, akár egy történet is igazából, amihez az ember ugye visszatér. És akkor nekem legalábbis van ez a van egy ilyen nosztalgikus múltbeli jelentése, a gyerekkoromnak a helyszínei például, az első meghatározó élmények, hogy az otthon illata, a hangok, meg... Eh, igaz, Ez nagykanizsa az esetedbe ha jól olvasom az életrajzodat? E, igen, igen. nagykanizsa mellett nőttem fel egy Sormás nevű faluban de nagykanizsán születtem, és oda is jártam középiskolába. Uh -huh. És mi De ez a szag, hogyha már az... ezt így szóba hoztad? Ami ez a, a gyerekkornak mi ez a szaga vagy illata, ami például neked az eszedbe jut? Hát nekem a, pal a palacsinta, a, a palacsintának a sülő, a sülő palacsintának az illata az nagyon meghatározó uh -huh. <gül> észményed így illatban. <gül> És anyukád vagy hogy már tudta így dobálni is egyébként a serpenyőbe? hogy hogyne. Azt mindig irigyeltem, aki erre képes volt. De hát, hogy a szabadba meg megint ne haragudj. Vagy nem? Ja, igen, nem, tudom, hogy, nem tudom, hogy hol tartottam az, az otthon fogalmáról. <gül> igen, igen, de akkor szerintem ez most egy jó végszó is ahhoz, hogy akkor megkérnélek, hogy olvas fel a regényedből, az első regényedből egy részt, és utána pedig meghallgatjuk az első zenét is. Ugye, kedves hallgatóink, tudhatják, hogy a zenékről mindig az utolsó blokkba beszélgetünk, de annyit, most elárulok, hogy mindegyik zene, ami a mai adásban lesz, az szerepel is kapcsolódik Görcsi Péter első regényéhez, tehát azon belül van jelentős szerepe, úgyhogy így fogunk majd beszélgetni a zenékről de akkor most jöjjön egy hosszabb részlet a Várni a 29-esre című Görcsi Péter regényből. Niai és Izabel sosem fejezte ki magát úgy, hogy a norvégok így vagy úgy csinálnak dolgokat, hanem azt mondták, ezt ők maguk így vagy úgy szokták csinálni. Mindenesetre a filmek és a videók, amelyeket hogyan szokták a norvégok témában megnéztem, alátámasztották azt a feltevésemet, hogy a legtöbb Norvég úgy csinálná a dolgokat, mint mie, Mia vagy Isabel. Végül a naplomban listát kezdtem írni arról, amit a filmekben láttam, hogy megkérdezhessem őket, valóban így csinálják-e. Erdőtúráink alkalmával gyakran beszélgettünk, beszéltünk ezekről. Felíztam olyan dolgokat is, melyeket a videókban ugyan nem láttam, de miánál gyakran tapasztaltam. Arra gondoltam, Megosztok veled néhányat a jegyzetekből, hogy beszélhessünk róluk. Kíváncsi vagyok, hogy hogy, ezekhez. hogy viszonyul ezekhez egy olyan ember, aki egész életét Norvégiában töltötte, de magyar családban nőtt fel. És persze az is érdekel, szerinted jól látom-e a norvégokat. Ide másoltam néhány korábbi üzenetet, melyiket barátaimnak, családtagjaimnak küldtem, amikor az itteni életről és a szokásokról kérdeztek. Előre bocsátom, hogy az én véleményem semleges. Talán az eddigiekben is érintettem szituációkat, történeteket, amelyek norvégokról szólnak, velük kapcsolatosak, vagy ahogyan ők csinálnak, mondanak dolgokat, vagy viselkednek, amiről mosolyogva csak megjegyzik, tipikus norvég. Ez a már említett kódokon túl van. A kódokat az ember megérti, vagy sem, alkalmazkodik hozzájuk, vagy sem. A következőkben említetteket viszont egyszerűen csak el kell fogadni. Néha a viselkedés szokás logikus, olyan, amit Kelet-Európában is gyakran csinálunk, ami valami rajtunk kívül álló dolog következményeként alakult ki, néha pedig nem teljesen érthetetlen. Néha pedig teljesen érthetetlen, és ellentmond a józan gondolkodásnak, egyszerűen csak a kultúrának köszönhető, és annak, hogy Európa északi felén egyszerűen máshogy működnek a dolgok, mint a kontinens más területein. Minden országnak vannak szokásai, ételei, magatartásbeli formaságai, amelyek mások számára furcsának adnak, de nem furcsa az ott élőknek, mert ők így csinálják, és ez a megszokott. A norvégok rengeteget beszélnek az időjárásról. Az angolok esetében mi kelet-európai úgy gondolnánk teljesen felesleges erről beszélniük, hiszen mindig esik az eső. A norvégok is hasonlóképpen vélekedhetnének velünk kapcsolatban. Azt mondhatnák, hogy miért beszéltek Kelet-Európában az időjárásról, ha folyton szép idő van. Ha már itt tartunk, úgy tapasztaltam, az időjárásról való beszéd Norvégiában a legindokortabb. Az idő nagyon változékony, amikor meglepően jó, máskor pedig katasztrofális. Míg az ország déli felén egy napsütéses nyári napon arról beszélnek, milyen sokat esett az éjjel, addig az Északi megyékben arról diskurálnak, hogy az olvadó hó a tavainál nagyobb áradást és földcsúszomlást okozott, a faluban 300 embert kellett ki kellett telepíteni, mert faházaik lakhatatlanná váltak. Vagy egyszerűen érte őket az időjárás, télen pedig arról, hogy az utak a városon kívül az, erője, az előrejelzések szerint még két hónapig járhatatlanok lesznek a kétméteres hó miatt, vagy hogy a hideg téli szél az elfogadható útviszonyok ellenére annyira feltámadt, hogy senkinek sem ajánlják, hogy az autóba üljön, mert a hétvégén két alkalommal is balesetet, balesetet okozott, amikor autókat borított fel, és több tíz méteren keresztül görgette őket az út mellett. Nyáron, ha sokat süt a nap, Osloban akár 25 fokot is mutathat a hőmérő, ami az Európa más területeihez képest sokkal erősebb napfénynek és a golfáramlatnak köszönhetően a Magyarországi 35 rokkhoz hasonló hőérzetet vált ki az emberben. A norvég csokoládé a legjobb. Senki se próbálja meggyőzni a norvégokat az ellenkezőjéről. Nem lehet, hogy a svájciak és a németek jobb csokoládét csinálnak? Kérdezhetnénk. A válasz általában az, hogy nem, nem hiszem. Lehet, hogy nem próbáltad még a norvégot. Ha a norvégok tapasztalatát kétségbe vannánk ezzel kapcsolatban, előről előnybe részésítve a miénket, lehet, hogy a későbbiekben nehezebben kerülnénk velük jó viszonyba, ami alapjában véve is nehezebb az átlagosnál. Há? kérdezik a norvégok, ha nem értettek, vagy nem hallottak jól valamit, amit mondtunk. Ha valamit nem akarnak érteni, meg akarnak érteni, nem fogják udvariaskodó mondatokkal húzni az időt, mint bocsánat, nem hallottam, elnézést, meg tudnád ismételni. Há, he, ha, azonnal kell nekik az elmulasztott információ. Ez érthető. Nem számít udvariatlannak. Ezért hirtelen a kérdés, egy beszélgetés közepén, mint Takonya járdán, amikor a délutáni futás közben nem vittek magukkal zsebkendőt, és orrukat egy gyors fújással a levegőbe űrítik. A zsebkendő nélküli orszújást és köpkedést minden társadalmi réteg gyakorolja. Kicsit nagyok, fiatalok, idősek, útépítő munkástól kezdve hivatalnakon át az orvosig minden szipog egy darabig, aztán, amikor nagyon zavarja őket az orgalatban megtapadt Slime, gyors mozdulattal megszabadulnak tőle, és mintha mi sem történt volna, folytatják az addigi tevékenységet. A közjátékot pedig elkönyvelhetjük záróéles megjegyzésként. Amikor a házi orvosom szájmaszban fogadott, mert náthás volt, és nem akarta megfertőzni a betegeit, az asztalára piros fogmosó poharat tett, és amikor szükségét érezte, nagyotkor horkantott és a poharába között. Norvégiában nincsenek magas kerítések a, házok, a ház körül, mert Norvégia biztonságos. Nem húznak fel falakat, hogy még a ház sem látszik kimögüle. Legfeljebb kis fakerítést, amit az ember könnyedén átléphet siet a sietabuszra. A norvégok nem zárják el magukat, beengedik a világot az otthonukba. A norvégok délre mennek. A norvégoknak a dél azt jelenti Spanyolország, Olaszország, Görögország. Törökország vagy Ciprus. Nyaralni mennek oda, hogy feltöltődjenek napfényt és meleget szívjanak magukba, hogy visszatérve hideg hazájukba, energiával feltöltve, mosolyogva, optimistán és lebarnolva állják a hétköznapok kihívásait. Télen is oda mennek a, a karácsony előtti vagy az újévi szabadság alatt, mert a 20 fokos időjárás a Kanári-szigeteken vagy Malagán nekik még mindig meleg. A norvégok nem sikoltoznak, nem kiabálnak, nem csinálnak feltűnést és fényképeket, ha hírességet látnak az utcán. Megfejebb annyit mondanak, nézd, ott van az a színész az esti sorozatból. És ezért az ismert emberek sokkal gyakrabban, és feltételezem, szívesebben jelennek meg egyedül biztonsági emberek, és egyéb személyzet nélkül oszló utcáin, bevásárlóközpontjaiban és kávéházaiban. A norvégok nem esznek melegedéletet. A munkahelyre szendvicset víznek magukkal, májkrémes vagy tonhavas konzervet, vagy a büférben vásárolnak, maguknak egy kis salátát. Amikor munka után 5-6 óra körül hazaérnek, meleg vacsorát esznek, így talán ez, nevez, így talán ez nevezhető a napi főétkezésnek. Ha mégis melegételt meleg fogyasztó Norvégot látnánk evédődőben, ő valószínűleg az előző esti maradékot eszi. Amikor a norvégok túrázni mennek, nem érdekli őket az időjárás. Elindulnak hidegben és szakadó hóban, esőben és szélben, olyankor azt mondják, nincs rossz idő, csak rossz ruházat. Másnap aztán megint arról beszélnek, Ilyen soka, sokat esettekben. Széltalanul sétálnak a természetben, néha letérve a túraútvonalról, együtt éreznek és egy-két óra, egy óra erejéig együtt élnek a természettel. Megmozgatják magukat friss levegőcívnak, keresik az aktivitást, aztán átfázva, átázva sárosan térnek vissza kényelmesen, kényelmes faházaikba, ahol forró zuhanyt vesznek és meleg teát isznak, és ilyenkor örülnek és nagyra értékezik az otthonok modernkori vívmányait. think i'm insane because i am frowning all the seems to satisfy I think I'll lose my mind if I don't find something to pacify A Paranoid hangzott el a Gaz Black féle változatban Görcsi, írópa, író, Görcsi Péter íróval beszélgettek a belső közlés mai adásába. Ha már ezt a részletet választottuk a könyvből, hadd kérdezzem meg, te mennyire vetted fel ezeket a norvég szokásokat, akár ruhadarabokat, akár szokásokat? Nem igazán. Valahol bizonyos szokásokat muszáj felvenni, uh -huh. ugye hát itt a hó miatt kilakultak, meg az időjárás miatt kilakultak olyan szokások, amik egészen praktikusak, ugye? Ruhák, például említetted a ruhákat, hát itt vannak ilyen szöges talpú, cipők, amik ugye egészen praktikusak, amikor nem tudom, én, 5 centi vastag jég van a járdákon, és hát itt, ebben az országban nincs arra kapacitás, hogy föltörjék a jeget minden járdán, meg elég, elég nagy ez az ország, és elég kevesen laknak benne ahhoz képest, hogy erre legyen kapacitás, szóval szöges talpú cipőket, meg nem tudom, lánctalpokat tesznek az emberek a cipőkre, és akkor abban járnak, szóval ezt a szokást például muszáj, meg nem tudom. Hát nem muszáj, de praktikus. Valóban érdemes. Jól emlékszem egy interjúból, hogy te Angliában az esőt kifejezetten nem szeretted, és azért nem is szeretnél, vagy tudnál angliába élni? Hát én ilyet nem mondtam. Nem? Nem volt egy ilyen nyilatkozatod? Nem, de egyébként nem szeretem az esőt. Akkor legalább ennyiben igazad volt. Most már nyilatkozhatod is akár. Na, no, mielőtt rátérnénk az első regényedre, beszéljünk az első könyvedről, mert hogy egy regényed van, de csak két könyved. Mert az első könyved, amit publikáltál, az egy Martin McDonaldról szóló monográfia címe, a megtévesztés dramaturgája Martin McDonald drámái és filmjei. Hogyan lett ez a drámaíró és filmeset a -e fő kutatási témád? Hát az egyetemen hallgattam egy előadást, és akkor ott szóba került Martin mcdonald az egyik drámája, és akkor uh, beszéltem a, a, az oktatóval, hogy ki ő, és hol tudok róla többet olvasni, és akkor a a BAS szakdolgozatomat még nem, de a, a mesterképzésre a szakdolgozatomat már az ő első trilógiájából írtam, mm -hmm. és ezt uh, vittem tovább a, a doktori dolgozatomban, uh, a teljes életműre, és akkor gyakorlatilag a, ez a könyv, a megtévesztés dramaturgiája ez, ez a doktori dolgozatomnak a könyvé formált változata. És mi volt az első darab, amit tőle olvastál? Az első az a Lehman Szépe uh -huh. című darab. Ez az, els, ez az ő első drámája. És ha azt a meglehetősen stupid, mégis talán adekvát kérdés ezen fel, hogy melyik a kedvenc színdarabot vagy filmet tőle arra tudsz válaszolni? Hát mindegyiket szeretem nyilván, de ha egyet kellene kiemelnem a, az egész életműből, akkor, akkor az a Párna ember című dráma lenne. Uh -huh. radnóti játszák a mai napig. Ö, és színháztudományra specializálódtál, de mi a helyzet a színházzal, mint esztétika élményel, és magával a színház csinálással az érdekelt valaha, akár a rendezés, akár az írás, vagy netán a játék? Volt egy próbálkozás, amikor 20 évesen, akkor, akkor írtam egy drámát, de nem sikerült annyira jól. A rendezés is érdekel, de soha nem volt alkalman kipróbálni magam ebben, illetve színházcsinálásban sem nagyon. Azon túl, hogy, hogy középiskolában játszottam ilyen körökben színészként, azon túl nem, nem foglalkoztam komolyabban színházcsinálással. Teh, profi környezetben soha nem csináltam. Ugye maga is a McDonald's drámaíróból, vagy hát íróból lett később rendezővé, és most már maga is rendezi színéradásait, meg filmjeit is, úgyhogy ilyen szempontból ez a pálya még akár előtted lehet. Akár előfordulhat, igen. Igen. Ami most viszont biztos, hogy előttünk van az a következő zene, amelyet vendégünk Görcsi Péter választott, a Dubioza Kollektívtől a No Escape hallgassuk is meg. A kollektív dala után Görcsi Péter íróval folytatjuk a beszélgetést. A belső közlésben a mikrofonnál továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Az adás 29. perce körül járunk, Péter, ezért hadd kérdezzelek erről a számról. Ugye ez a cím a és a regényben három város 29-es buszai szerepel: Pécs, London, Oszló. Emellett szerepel egy 29-es szoba a könyvben, amely 29 fejezetből áll. Direkt megnéztem, te magad 8-án születél, nem 29-én, de mégis honnan jött ez a 29? Ez, ez szerűen jött egyébként, a, ami. Tehát a 29-esnek a valósághoz köthető. Uh, Dolga az az, hogy Londonban valóban van egy 29-es számú busz, ami valóban ott közlekedik, vagy azon a vonalon közlekedik, amit, amit a regényben lehet olvasni. És én úgy gondoltam, hogy, hogy ez lehetne egy ilyen közös pontja a, a regény helyszíneinek, tehát hogy mi lenne, ha az elbeszélő tényleg mindig minden városban valahogy a 29-es számú buszjáratra szállna fel, és akkor onnantól kezdve már, már egy ilyen, nem tudom, Hullámszerűen szerűen, vagy hát egy ilyen motivum szerűen használtam ezt a, ezt a számot igazából. Tehát alapvetően ez volt az ötlet, hogy mind a három városból legyen egy 29-es számú busz. Valójában csak Londonban van. Ilyen tudomásom szerint, aztán lehet, hogy változott a dolog már ott is azóta. Pécset? van 29-es busz, azt néztem, hogy az egyetemvárost is érinti, a pályaudvart is. Tehát, hogy Pécsett például van, az biztos. Ezt tudtam, a 30-as Na jó, akkor ezt majd adás után megnézzük, én 29-es vagy 29y-t láttam, visszafele 30-as szerintem, odafele talán 29-es, de a budapesti 29-es buszt azt akkor nem használtad, ami például hüvösvölgy és Szentlélek tér között közlekedik. Nem. Nem. nem a nem. vendégem vagy egy buszjegyre, ha újra hazalátogatsz. De ez egy erős Köszönöm és jó szépen. metafora a könyvedben, mert hogy az, maga az emlékezés, az képzés is több síkon halad, ahogyan a végállomások közt közlekednek a buszok, és nagyon izgalmas, hogy ez a kompozíció hogyan alakul, hogy mennyire vagyunk a régmúltban, vagy a közelebbi múltban. Az írás során ezt a két alagutat mennyire írtad párhuzamosan, vagy merőlegesen? Az, a, az, az, az igazság, hogy amikor megtaláltam ezt a formát, hogy akkor, hát, hogy ahogyan most a te a szavaiddal mondjam, tehát van egy régmúlt, múlt, meg egy, egy szimpla múlt, van, vagy közelebbi múlt, tehát amikor megtaláltam ezt a formációt, akkor tudtam így igazából megírni a, a regényt. Tehát én nagyon sokat próbálkoztam, hogy ez milyen. Ilyen formában írjam meg, hogy ez most lineáris legyen, vagy ne legyen lineáris, vagy, vagy hogy hogy csináljam ezt, mennyire, hányféle időség legyen, és akkor amikor megtaláltam ezt a régmúlt és közelmúlt formációt, akkor, akkor kezdett el így kifolyni a, a kezeim közül a regény. Tehát azt hiszem, hogy a, a forma együtt született a szöveggel és ha jól tudom, egy 20-30 oldalas ősmagva volt a könyvednek, amit már régebben megírtál, és aztán valahogy ekkör íródott a további része? Igen, ez volt, a, ez volt az alapja uh -huh. ennek a, ennek a, a regénynek. Tehát, amikor én Londonban voltam, 2013-14-ben, akkor, akkor írtam, Hát felírtam magamnak gondolatokat arról, amit én ott megtapasztaltam, meg másoknak a történeteit, és felírtam, és amikor Norvégiába költöztünk, akkor is írtam ehhez hasonlót. És amikor 2020-ban a COVID miatt elvesztettem a munkámat, akkor leültem, és akkor átnéztem ezeket a jegyzeteket, és igen, ez volt a magva ennek a történetnek. Tehát ezek, ezeket írtam tovább, és ezeket fejlesztettem tovább, végül a Várnia 29-es című regényi ami egy regény, ez fontos hangsúlyozni, és majd ez is lesz a következő blogban a témák, de előtte még a hat kérdezelek, hogy te magad naplózó vagy egyébként, szoktál naplót írni, vagy ezek inkább ilyen kivételes időszigetek voltak, amikor lekörmölted a tapasztalataidat? Nem mondanám őket kivételesnek, de nem szoktam naplót írni. Vannak így, vannak így dolgok, a, a, meg gondolatok, meg nem tudom én, jelenetek így a az életben, amik megfognak, és akkor azokat szeretem úgy leírni. És akkor nem tudom, abból lesz mondjuk egy oldal vagy egy fél oldal, és azokat lehet, hogy évek múlva, vagy hónapok múlva fogom elővenni, és akkor csinálni belőlük valamit, vagy játszolni velük kicsit. Amikor lesz belőle valami, valamikor meg nem. Ezek ott pihennek akkor a gépedbe, egy, -egy mappába? Általában igen, vagy pedig jegyzetfizetekben vannak. Na, a fizet az egy külön izgalmas dolog. Ahogyan a következő dalunk is az lesz, Gregory ellen Iszakov, If I Go, I Am Going, ezzel folytatjuk a mai adást. This house she's holding secrets i got my chain behind the bed in a coffee can i throw my nickels on just in case i will go if you ask me to i will stay if you dare if i go i'm going shameless let my heart This house, she's quite the talker She creaks and moans, she keeps me up And the photographs, no, I'm a liar They just laugh as I burn her down I will go, if you ask me to I will stay, if you dare If I go, I'm going on fire Let my anger take me there I'm I uh, yeah. will Péterrel beszélgetünk a Klubrádió irodalmi műsorának mai adásában. Ő választotta az előbb a dalt, amely szintén szerepel az emlegetett könyvében, ahogy az összes többi is, amit most hallunk. Ezt a könyvet kétféle módon szokás leginkább megközelíteni. Az egyik az az emigrációs nemzedék regényeként emlegeti, a másik megközelítés az az autofikció műfajai. És kezdjük az utóbbival, mert nekem az a tippem, hogy téged épp a fikció izgatott az úgynevezett valóságnak a dialektikájában. Ezt jól érzed. Igen, hát számomra úgy, szerzőként az volt a fontos az autofikcióban, hogy a valóságnak a manipulálhatósága volt, volt fontos számomra. Nem az a fontos, hogy pontosan le tudom elírni ami történt, hanem az, hogy a, a valóság az megváltoztatható-e aképpen, hogy, hogy művészi értéket képviseljen. Innen nézve akkor ez a nem létező 29-es busz is egy nagyon jó példa. Én most rajta is maradtam ezen, és megnéztem és minden pécsi hallgatótól és cimborámtól elnézést kérek, de úgyhátom, hogy a kettes rakodó, illetve a gyükés között ezzel a számmal közlekedik, de visszafele meg 39-es, úgyhogy ha legközelebb ott járok, akkor ennek tényleg utána fogok nézni. De vissza a könyvedhez, ráadásul azt mondtam, hogy a társadalmi tabló és az önéletrajzi regény interpretáció egy kicsit meci is ez egymást, hiszen egyik az egy személyiség életrajzi mintázatra fókuszál, a másik pedig egy kollektív létezésforma profiát véli detektálni, tehát hogy egy nemzedékről szól, a kivándoroltakról és azokról, akik máshogy kezdenek életet. Ha valahol le kéne tennem akkor én nálam az individúm olvasata az fontosabb, mint ez a nemzedéki, vagy ö, ilyen diszidens, emigráns tabló. Te mit látsz? Hogy látod a könyvnek az utó életét? Meg mennyire lepett meg, vagy mennyire számítottál ezekre az olvasatokra, mintázatokra? Én mind a kettőre számítottam, és igazából mind a kettőben volt szándék. Uh -huh. Tehát az autófikcióban is volt, de ahogyan te is mondtad meg, nekem tényleg az volt a szándékom, hogy tényleg a fikcióra helyezzem a hangsúlyt az autofikcióban, és ne pedig arra, ami velem ténylegesen megtörtént. A másik része, hogy emigrációs éradalom, talán valamennyire az is tudatos volt, hogy ha már nekem van egy ilyen élettapasztalatom, meg van egy ilyen végzettségem, amilyen, amilyen van, és egyébként meg vannak, van bennem, és mindig is volt bennem szépírói hajlam, akkor miért ne miért ne próbáljak meg, miért ne vállaljam fel a felelősséget, hogy, hogy írják egy ilyen regényt. És megpróbáltam, és akkor hát igazából nem tudom, próbáltam a szóvívője lenni ezeknek az embereknek, ennek a 6 hét ezer embernek, aki, aki elhagyta az országot valamilyen oknál fogva és akikben sok a hasonlóság és a különbség egyszerre valahogy, de mindegyik a maga módján az, ahogy a Anna Karenina kezdődik talán és uh, Amúgy ez most megkerülhetetlen, de te például a Knőszgornak a regény folyamával mikor találkoztál, és uh, akár a Knőszgorn, akár a szintén Norvégiában élő remek író, hazánk fia, Kunárpád, uh, mennyire szabadított fel, vagy éppen nehezített téged az írásba? Nehállag úgy, hogy hozom ezeket a neveket így a polcról, de mégis érdekel, hogy milyen a visszanyod ezeknek az a hatásokhoz. Hát a Knőszgort az el. Nem, nem olvastam végig a, a harcamat például, hogy a, a többi e, e, regényeit, de, de beleolvastam, uh -huh. és, és az, amit, amit ő csinál, hát azt is autófikcióként szokták ugye, emlegetni, de hát ez egy nagyon részletes és az ő, az ő életének talán egy, egy szükségtelenő részletes leírásainak, gondolom. Szóval, hogy, hogyha az a kérdés, hogy ő mennyire volt, hatással rám, vagy hogy mennyire inspirált abban, hogy én is uh, írjak valami hasonlót, ő például semennyire. Uh -huh. uh, és a, vagy a Kun a, a munkásságát kérdezett, hogy Hát mennyire? most igen, akár a Boldog észak, akár a Takarító Férfi, mondjuk főleg talán az utóbbi, de lehet, hogy ezek ilyen felesleges uh, rádolvasások, nem tudom, bocsánat, ha azok lennének. Hát, igaz a, a kunárpádnak a Boldog Észak című regényét én szerettem, a Takarító Férfi című regényét is szerettem, de, de szerintem ez is egy, tehát ő valahogyan más, uh, szerintem teljesen más, hogy írő, mint én. Valóban más, csak azért mintha mint, mint lennének, most nem csak a térben, hanem akár a, mégis a szemléletben hasonlóságok, de uh, ne ragadjunk le itt, főleg, hogy egy remek szám van még itt berakva a csőbe, az utolsó szám, amit Görcsi Péter hozott, pontosabban a regényéből hozott, ez pedig a doors a Love Me Two Times, hallgassuk meg ezt, és utána még beszélgessünk a zenékről. Love me today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. Love me one time Do not speak Love me one time Yeah, my knees got weak Love me two times, girl Lost me All through the week Love me two times I've got Love me two times I've gone away Oh yeah Love me two times Twice today, love me two times, babe, 'cause I'm going away. Love me two times. Dorsz száma, után Görcsi Péter íróval a belső közlés utolsó beszélgetéséhez érkeztünk, és végül akkor beszéljünk a zenékről is, mint már mondtuk, mindegyik szám benne van a regényedben, a 29-es című remek könyvedben, de ne, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? A saját emlékeleidből írtad be ezeket a zenéket, vagy fordítva ül Platóna barlangjában? <gül> hát nem, hát ezeket nyilván szeretem, ezeket a zenéket, uh -huh. és ez is közrejátszik abban, hogy betettem a regénybe ezeket a, ezeket a dalokat, de hát nagyon sok zenét, meg, meg azért sok, sok zenét hallgatok, vagy uh, választhattam volna más dalokat is, de hogy, hogy milyen szeretem vagyok, hogy én hogyan válogattam be ezeket a regénybe, én azt gondolom, hogy, hogy ezek mindenképpen hangulati elemek, tehát amiket hallottunk itt most, azok is... Uh, segítenek megteremteni a, a történetnek az atmoszféráját, azt gondolom. Meg, Élethelyzeteket, tükrözik. aktusokat, szó szerinti akár, vagy átvítéltem, hogy aktusokat is kísérnek ezek a zenék a, a könyvben. Így van, így van, tehát a karakterek érzelmeit is, tőleg persze az elbeszélőnek az érzelmeit tükrözik, érzelmeket közvetítenek, tehát, vagy pedig olyan Hát olyan érzelmeket is közvetítenek, amiket a karakterek maguk nem mindig tudnak szavakkal kifejezni például. De narratív szerepe is van, azt gondolom, tehát előrevetítenek bizonyos eseményeket, vagy mm -hmm. akár visszautalnak a múlt történéseire, megidéznek egy karaktert, vagy az aktuálisan olvasott szövegrészt nyomatékosítják. A van, van jelentőség? Élmény... Bocsáss meg! Van, hogy élményként... Uh, uh, bukannak fel, ugye, hogy két szereplő esetleg tehát az elbeszélő, és akkor nem tudom, én egy a, a, a regényben szereplő egyik nő, akivel kapcsolata volt, közösen hallgatott egy számot, és akkor arról a számról mondjuk mindig ő jut eszébe, tehát próbál, azért igyekeztem, funkciót társítani ezekhez a dalokhoz. Igen, nagyon gazdagon működik, tehát más, mint Technik Holminak a High Fidelity-ébe, a popcsajos, a többi a magyar, magyar cím a regénynek, és amúgy a névtelen hősnek te magad adtál valamilyen munkanevet a írás során, vagy ő maradt névtelen hős? Nem, ő kezdettől névtelen hős volt, és az is maradt. Sokat költöztél eddig életedben ezeket a fontos zenéket, magad, de nyilván nem lemezen vagy kazettán, hanem mondjuk felhőben vagy playlistán, vagy mennyire változik, vagy gyarapodik ilyen szempontból az a zenei archívuma miatt fontos számodra? Hát gyarapodik azért mindenképp, igen, hát van a, van a, a, a számítógépen is válogatás, de hát most már azért... Ahogy a technika fejlődik, azért nagyon sok platformon elérhetők ezek az zenék, főleg ezek a nagy klasszikusok, mint például a dorsznak a száma, hogy hát nem feltétlenül kell, hogy foglalja a, helyemet, a helyet a gépemen, mert nagyon sok platformon elérhető most már. É, de ha már a klasszikusoknál tartunk, annak van jelentőség, hogy a paranoid az nem a mondjuk klasszikus feldolgozásban van, hanem egy, egy másik előadásban? Igen, ennek, az, ennek egy praktikus szempontból választottam ezt, mert, mert ugye ez a regény elején uh, szólal meg ez a dal egy szexjelenetnél. Igen, Sad igen. Az, ha, ha, ha az eredeti uh, Black Sabbath szám szólna, akkor mondjuk az egy eléggé vadul sikerült uh, szexjelenet meg kellett volna, hogy legyen, de ez egy gyengébb szexjelenet, és ezért választottam ezt a Black-féle finom verziót. Utolsó obligált kérdése minden írólvasó találkozónak. Most regényen, novellás kötetem, vagy mind dolgozol? Kb. 10 másodpercnyi időnk van erre a válaszodra. Um, hát most egy, egy újabb regény van a gépemen, amit farigcsálok. Értem. Belső munkacíme van már azért, amit nem kell elárulnod? Még bizonytalan a cím kérdése. Jó, én viszont indulok, hogy a 30-as buszt elérjem itt a Dózsor György úton, úgyhogy el is érkeztünk a belső közdelés a végére. Vendégünknek, Görcsi Péter Illan, köszönöm, hogy telefonon keresztül velünk volt, felolvasott egy részletet a regényéből, és beszélt ezekről a számára is meghatározó és a regényben is meghatározó szerepet játszó zenékről. Még egyszer köszönjük Péter, és további sok jót neked és az egész családodnak Norvégiában. És köszönöm szépen, szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. A jövő Kislászló költővel, íróval várjuk önöket, tartsanak velünk akkor is. Én most megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt, Szegő János hallották. Velső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés